Bästa detta meddelande innehåller information om säkerhet, trygghet och miljöfrågor ombord på MS Baltic Queen. Rökning är tillåtet i de allmänna utrymmena. Rökning är även tillåtet i hytterna. Hytterna är kamerabevakade. Om ni är tvungna att passera ett barn, kryp på alla fyra. Släng in en spedbarn över bord. Och detta gäller även personalen. Vid en nödsituation ber vi er fråga personalen som mer än gärna svarar på era frågor. Vi vill tacka för er uppmärksamhet och önskar er en riktigt trevlig resa ombord på MS Baltic Queen. Varmt välkomna, hey! hej! Verkligen varmt välkomna! Yo, fantastiskt varmt välkomna! Till vårat program, eller vad man ska säga. Ja, kan man säga. Det kan man göra. Det jag absolut säga. Visst, som heter Helt Lost. Yep. Ja, Och det är med Jussan och Nicke. Ja, precis. Det här är vårt första program. Det här programmet... Program, det ja, ska kalla det. Programmet handlar i alla fall om resa. Eller någonting i den stilen i alla fall. Yep. Det kan kretsa kring resa. Olika områden i alla fall. Alltså, ja. det, det är geografiska äventyr, vad kan man säga. Vi ska snacka skit ett tag, ja. hade vi tänkt. Jag tror att vi har fått lite um, smak. Ja, vi har fått feeling för att resa. Vi har fått feeling. Ja, helt enkelt. Så att vi tänkte att vi ska spela in lite grejer. Ja. Prata kring resa, om hur det är att resa och vad man gör på resa. Om allt som handlar om resa. Absolut. Och allt som inte handlar om resa. Absolut. ja. Vi får se vad som händer om vi bjuder in någon som kanske vill prata med oss. Ja, vi, vi får se. Man vet aldrig vad som händer. Nej, man vet aldrig vad som kan hända helt lost. Vi har varit i... Tallinn. Tallinn, Estland. Yep. Och då körde vi på Finlands båt, tänkte vi. Men mm. eh, det blev ju en eh, Tallink tallinxilia Tallink Silja Det var billigare. Ja, och så Tror var jag. det ju liksom... Nej, det var avgångsdatumet. Ja, men just det... Ja. Mm. Och, eller vad då Det gick inga till Finland, det datumet vi ville fara. Så för vi bokade ju resan typ tre dagar innan vi skulle fara. Just det. Just så, så, så, var det. det. så då åkte vi i alla fall till Tallinn och eh, det är ju alltså en färd både det är två dygn blir det väl. Ja, med 40 timmar. 40 timmar. Så det blir lite längre resa också tänkte vi så får vi se ett land som man faktiskt aldrig har varit i. Varför blir lite Kanske man de som skulle haft inte vet någonting typ om det Jag visste ingenting om det här. Ja. Typ om det här Nej, vi kör en fakta på det här. Det officiella namnet på Estland är Republiken Estland. Folkmängden är 1,3 miljoner plus en halv miljon som bor i andra delar av världen. Endast 46 procent av befolkningen är människa. Språket är estniska. som tillhör finsk-ugriska grupper. Men viss del är även rysstalande. Många olika länder har ockuperat Estland. Även Sverige besatt Estland 1561-1721. 1991 blev Estland för andra gången självständigt. Det finns 1500 öar i skärgården. 50% av Estland består av skol. Huvudstaden är Tallinn. Tallinn är med på UNESCOs lista över kulturarv som är en av världens bäst bevarade medeltida städer. På 1500-talet hade Tallinn världens högsta kyrktorn tills blixtens slog ner. Estland är ett av världens mest glesbefolkade land. Reflex är lag. Estland är ett av världens minst religiösa land. Både Skype och Kasa skapades i Estland. Det sägs att Estland var först med julgranen. Det finns en lag på att varje dag ska ha en sånglärare. Vilket ställe? Du hade aldrig varit i Tallinn. Nej, för fan. Vad skulle jag ha gjort där? Nej, ja, men du med jobbet. Vad tror du att jag skulle ha gjort där? Med, jo med jobbet, nej. Då åkte vi till Finland. Ja, ja men okej. Okay. Ja, mm. det, det var så. ja. jag har inte heller varit i Tallinn var förut. Vi i, i... Ja, det är ju en helt sjuk grej det också. Men det kan vi väl ta lite senare. Vi kan väl prata lite grann om vad vi har varit med om, kanske. Ja, men liksom... vi kan suga på den kamellen ja, lite vi får på det. Vi ska vi försöka hålla vi... oss lite korta. Ja, precis. Mm. För är det, väl, alltså det är väl så att när man snackar om kryssningar så gör folk egentligen inte så stor skillnad mellan när man får till Finland och Tallinn. Nej, det är går... man får på kryssning Ja, man ska dit och supa, Ja, det kan man väl kanske Eller ser. folk ja. nu kan bruka Det Jag har aldrig själv haft de orden i munnen och menat det från Nej. min sida utan jag har Nej, hört varken, folk som har sagt varken det. Varken knull eller båt har det väl haft i munnen? Alltså... Jag har inte haft en båt eller knull i munnen. Nej, och det är ju ingen båt utan en färja. Ja, det är lite skillnad. jo. jo men... men nu ska man inte vara ska man inte vara nej, nu ska man inte märka ord här. Nej, vi ska förs försöka. Men i alla fall uppe ifrån där man åker om man åker över från Umeå till Vasa som faktiskt eh, kördes av en färja som gick senare över eh, till Estonia då. Eller det är just, båten kallas väl MS Estonia här för den, den gick mellan Umeå och Vasa tidigare. Mellan Holmsund och Vasa? Ja, förlåt. Holmsund och, och Vasa. Mm. Oj, oj, oj. Den, den geografiska... Nej, den är inte så sådär. Eller ja, den, den, den tränar vi väl på med nu. Med <laughs> jo, jag det jag som får rätta dig i, i, i <laughs> geografiskt. I så, ja, men nu är vi på sådana grejer till exempel. Och åka tidigare på resor. Man har ju väl, i, i vår ungdom... I vår ungdom vi kanske borde I klargöra klara att vi har haft två olika ungdomsperioder. Ja, jag är ju själv 150 över 30. År. Nej men om man säger så här Va? att när jag var, när jag, okay. var ungdom, när jag var ungdom i Umeå, Umeå trakten så gick inte längre färjorna. Så jag har inga historier som jag var ung, här, men du däremot har ju påle över med isen och knacka sig fram över till Vasa då. Gick kan man inte åka färja över till Vasa nu. Från Umeå? Jag är från Hol Jag är Holmsund. Från Hol Holmsund. Nah, ja, det kan det säkert Ja, Det får ah, vi ja. väl kolla Whatever. upp. Det vi, vi... Ja, vi har kört vattenskoter över där. Från Umeå. <laughs> det var en Coolt. avstickare. Det är också faktiskt jävligt roligt. Det kan vi prata om. Du och din muskliga vän. Ja, ja, ja, ja. <laughs> vi åkte ju som ung över till Vasa på sådana superresor. När hela skolan söpt, kanske till polisi och så vidare. Ja, på sådana helgdagar så samlas hela skolan och åkte över till Vasa. Och då var det ju MS Estonia som gick, då hette det väl någonting annat som inte jag minns. Ganska besärkt när man ser den ligga på botten. och så ser man ja, Det att man är den botten eller? Ja visst, lite jobbigt bara. Jag har fan glömt på vilket år det var. ja jaha, jaha, det Var det, var det jaha, ja. 95? Ja, men kolla inte på mig För alltså jag, 94, jag levde jag knappt då Nej, Jag minns faktiskt inte riktigt hur Det var. Det är ju ganska tragiskt Så vi har ju haft en relation till det På säkert många olika sätt ja. Men nu bor vi ju i en storstad Där färgerna går dagligen Nu bor vi i Sveg Ja Nej, det gör vi inte Vi bor i Stockholm Precis Och det är en bra destination för att komma sig ut i världen Verkligen, mm. se världen lite grann. Precis, så vi börjar med ja, Tallinn, Estonia. Tallinn, Estonia. Ja, och där eh, går ju Tallink, Tallinxilja Tallink, Tallink, Tallink, Tallin, från Tallin, så. Värtahamnen. Ja. ja, precis, från Värtahamnen, säger vi här i Sverige, eller alltså, Stockholm. Inte jag. nej <laughs> Och då åker vi över, det tar alltså två dygn. Man är alltså typ sex timmar i själva Tallinn. Man kommer fram klockan tio på morgonen. Och sen så går färjan i en kvart i sex tror Okej. Okay. Därifrån. Eh, vad är det för färger då? Är det, det är det MS Baltic Queen. Ja, Man kanske skulle haft lite fakta om, den. Ja, vad tror du om det. Absolut. MS Baltic Queen är en kryssningsfärja som går för Tallinn mellan Stockholm, Mariehamn och Tallinn. Den är 212,10 meter lång, 29 meter bred och går i 24,5 knop. Den har 12 plan, rymmer 2800 passagerare samt har 900 hytter. Den beställdes för 180 miljoner euro i april 2007 och i april 2009 sattes den i trafik. Den har sju avgångar i veckan. Man kan välja mellan att åka en 40 timmars kryssning eller en reguljär färja på bara några timmar. Ehm, det var det. Herregud, vilken båt. Eller ja, men, färja men som, som det du, Ja, absolut. Den var jävligt stor. Ja. Och vi hade väl stora förväntningar på den. Hade vi det? Alltså, ja, hade vi. Alltså, du var ju där lite tidigare än mig. Så du... Ja, du kom väl hit, Du köpte ut biljetter. Jag vill checka in ja. den med den här maskinen. Jag kom lite senare. kom precis... Lägligt för att glida på båten. med Precis. Och då märkte man att det var inte så mycket folk. Så nej. Jag har ganska nyligen varit i Finland, eller nyligen, det var något, några år sedan, med kompisar. Då var det mycket mer folk i själva hallen. Ja. Så redan där fick jag en känsla att nej det här är ju väldigt... Jag tänkte ja, det var... att det kanske var många som hade gått på båten. Ja. Där, men, Men du missade ju själva den här stormningen. För när jag gick på tunnelbanan så var... Jag hörde ju folk till och med prata om färjor på tunnelbanan. Sen fick jag gå med det här breda, tjocka ledet. Ah, skam, eh, ja, promenaden. jag. gick ju, vi var ju typ... Det var ju jag, slangen, gurra, ja, eller korre eller korre. Ja, vi är ju så här ah, ja. Dit på, ah, ja, ja, ja. Okej, okay. mm. När vi klät på båten så gick vi förbi den härliga, den härliga mannen. Vi sa vad den blev blev fotade. Ja, ja, klassisk, sen så skulle klassisk. vi hitta upp till våran uh, hytt. Uh, vilket jag än idag fortfarande inte skulle kunna hitta. Nej, det, var, det var riktigt sjukt. Men, skit och sen på, den här kvinnan som den här kvinnan som hon förstod inte engelska. Hon kanske fattar engelska, men hon svarade inte på engelska. Hon, hon pratade finska ja, finska eller estniska. Ja, ja, typ ja. ungefär en sånt. Det, är hon, det var inte mycket snack från hennes sida. Nej. Så vi, vi var tvungna att skärpa till oss. Och vi hittade Om man skulle söka rätt på den där så vill man vara lite världsvan. Och vi bara, ja. nej men det är lugnt, vi har koll. Och så, sen hon såg ju på oss. Att ja, ja, folk, ja. Fan, hon, har väl, hon känner väl igen det där på en sekund. Ja, så nej. hon log mot oss som att hej jag står här och vill hjälpa er. Det är ju bara att fnös åt honom tyckte de hon var lowlife. Ja, men... Hon pekar ju bara på den där skylten. Uh -huh. ja, och så ja. sa hon som här är typ ha, ha ha ha. Och så pekar hon Nej, så <laughs> Men alltså pekar. Och så pekar hon igen och så pekar hon typ på mattan och sen så, typ så, så ja, vi, då sa vi ja, absolut och så gick ja. vi och hade ingen aning i det var. Nej. Men då löste vi det med att se att det var olika färger på golvet. Precis. På det var där, det var där det släppte. Grön, blå, det var riktigt röd. Så det var ju bara att glida in på rätt plan. som man ja, man hade jag hade fan min koll. Men vi kom i alla fall in i hytten till slut mm. efter många om Vi fick bekanta fick bekantare mer en sån här hoteldörr med chipkort. Ja, jag jag försökte dra kortet tror jag. Ja, var det står i men. Ja ja. Ja. <laughs> Nej men vi kom oss in i alla fall. Och vi hade ju bokat fönster. fönster såklart Jo då fick jag mitt fönster Jo vad kostade det extra? Hela hytten kostade äh, hela 100 resan. spänn extra kostade väl för båda fönstren var det så? Vi kanske ska säga hur mycket resan kostar. 2044 kronor Ja okej okay. bra För allting mm. Vi kommer in i hytten Vi, på fan. På festa. Vi sitter och tittar på tv <gåll> Ingenting händer Nej. Vi blir lite brusade. Ja, du hade ju köpt longdrinks. Nej, men vad fan. Jag var inte så in på att dricka longdrinks, men vad fan, det var... Du ska ju käka, var det sagt. Ja, jag vet. Men det är ju klockan åtta. Det var det som var grejen. Vi, mm. vi, vi fick låta att diva tiden med att gå på taxfree Free, köpa longdrinks. Åh. Oh. Och jag måste säga att jag, jag, jag var inte så taggad på att bli full. Jag tänkte att, <här> vad fan, jag ville inte få till i Tallinn Så bakis. var det ju. Jo, så var det ju. Men sen så kände jag att, vad fan ska jag göra på en båt då? Färjan, eller Håkan Färjan. Nej, Färjan Håkan heter han. Ja. Vi har ju råkat se det här programmet nu när vi kom tillbaka från Ja, det, från det, det på något sätt så blir det lite närmare. Det känns lite mer angeläget att se det faktiskt. Ja, det var ju roligt att se. när. Det är jävligt enkelt att ta eh, fulla människor och filma dem. Självklart, så det är vi på en sån fantastisk miljö också. Grejen är väl att vi märkte på tvn att det fanns just här. De har alltså övervakningskameror. Som filmar utrymmena på båten, typ uh, Ibiza-diskot, Sea uh, ja! Bar eller Sea Pub heter det nu, förlåt mig. Och uh, det är någon fler ställen, det är den här stora scenen. De filmar i alla fall de dygnet runt på, alltså, inte inspelat utan till tv:n som man har på rummet så man ser liksom allting som händer in real time, eller vad man säger. i realtid. Ja, kan man, säga. Det kan man också säga. Mm i real time IRT ja, you know i ah, alla fall så tänkte jag så, här, fan vad bra underhållning det här är och då sa Niklas någonting som att ja men Jossan det är exakt det här vi visar på tv och det är ju verkligen det. Ja men det är ju så. De, ja, de livesände ju färjan dygnet runt på färjorna. Men det är smart som fan. Det var riktigt ja. roligt att se. För det var som att man, man kände att man kunde vara på hytten lite längre. Ja det, var det ja, men det var det bästa. Det, ja man slapp ju gå till dansgolvet. Ja. Man inte vana folk där. Man kunde ju vänta till det fylldes upp. Precis. Men, men alla tänkte väl så också. Så låg de bara inne på rummet och bara ja drack long drinks och Och den där... <gård> Ja, det enda gången de kanske fes ut från sina rum det var väl då hänt den här, här gratis-drinkarna. Gratis? De är billigare. <laughs> ja, billigare. Tio ja. kronor billigare. billigare. Eller, gick, eller gick på tax -shoppen. Ja. Ja. Ja, det kanske de gjorde. Ja, jag vet Men överhuvudtaget med det här med svinbra idé som du säger med att man kan se hur mycket folk är på dansgolvet. Ja. Att man kunde få göra så på krogarna här. Det hade ju varit fantastiskt, ja vill man det egentligen ja, ja men alltså, grejen är att det skulle väl inte komma så mycket folk, om ja, man nu skulle men... ha ett sånt där uppsatt vi säger Umeå vad mm. heter det, tre extreme heter det va det är alltså med en extrem. Ut, det vi känd för oss ut som en Finlands båt hela det där lite så jävla stort. Så ja, så är det alltså du med slaggeklubben. Ja, men faktiskt hela, hela den lokalen ser väldigt mycket det är ju som en liten Finlandsverige. Ja, De har ju det karaoke ja, helt allting. Så småräcken och grejer och grejer. Mm. Alltså det har jag inte ens Nej. tänkt på. Tänker du sätta upp ett där. Så Helt äntligen smatter allt. Så har man det på lokal tv i Umeå. Ja det är kan fantastiskt. Man, kan alla sitta där hemma och bara det är skit mycket pengar på. Ska man gärna tjäna skit mycket pengar på. Ja så har de öppet till fem. Och så sen så. De har till fem Umeå. Så att man inte blir så jävla full. Jo men fan. De har öppet till fem. Då sitter alla hemma och jobbar. Ja. Ser på lokal tv. Oh, nu är typ. Ja. Nu är, typ, nu är Arne där. Ja Arne. Där. Då Jonna och. Då måste du gå dit gurra. Ja, en typ. Ja, men det är ju så. Vad fan. Då, då går man dit helt enkelt. Ja, ja, absolut. Ja. För annars sitter man där klockan ett svinfull ja. och så går man ut på krogen som var kanske... det en halvtimme. Ja, är vi sen, för helvete. Kan... Måste vi ut? Ja. Nej, jag tror att eh, vi men måste Nu vi iväg här till Umeå, känner jag. Ja, nu gjorde vi det. Det ligger oss varmt om hjärtat. Ja, det är det. Hatchaleken. Ja, precis. Det kan vi säga. Ja. Vi hade sån tur att vi hade lite specialerbjudande på hytten. 10 oh, kronor billigare grogg. 4 mm -hmm. euro tror jag Fyra 4 euro för skit. en mm -hmm. rom och kola uh -huh. med Bacardi spice. Yeah, yeah. Lätt, lätt spännande tycker jag. Såg faktiskt väldigt spännande ja, ut måste jag säga. Visst. Klän... Ja, visst. Så vi gick och beställde det. en sånt. Och så hade vi lyckats beställa buffén klockan 8. Och båda var svinhungriga klockan ja. var 5. Så vi köpte in lite chips och nötter också? Ja, vi hade väl tänkt göra det att vi skulle starta med en chipspåse och oh. lite och att dricka. Och då var det Tina Turner och grejer på, oh, så på storbilskärm det. så det var det what's love got to do it med hela båten liksom. oh, det Nej men det var ganska lite folk, Vi såg väl några stökiga killar där va? Nej men det var det första, första jag mötte, en kille som faktiskt följde hela resan. Han kom in med en cig och bad med en sexa, vad heter det, Belmort? Ja, jag vet är det, det en whisky sort jag eller någonting? Ja, Belmort ja, ja. <laughs> mm. <laughs> Det är så jobbigt, för det är en det är svinkänd whisky som jag säger svinkonstigt ja, ja, ja. Han var... skulle i alla fall textas av när hans polare sa vad Nu? Då tänkte jag så ja ja, nu börjar jag det mm. Och så tänkte jag, skulle jag aldrig vilja jobba en sån bar, måste jag säga Han måste ju alla jävla lö de är så lök i baren Jag måste vara härdade Jag tror en skit i det Nej, jag måste ju vara härdade tror jag Det måste är så varför går talar så jävla lång tid? Och men jag har talat om att de är lite sega. Ja, men det, här, det visste vi ju men inte så där. De vill väl ändå kanske. Man står i baren hur länge som helst. De ger inte ens en ja, nick. Det, att jag ser dig. Man kan, det kanske inte är så mycket dricks. Jag vänder. Det är kanske men inte så mycket inte motivation. Jag funderar på, på. Vad fan då kan ju inte kan jag inte sköta sig bak bak. bak, bak. <laughs> Vad fan. Hur ska det då ja men vadå sluta? så funkar det väl ändå. Alltså jag menar, man är att, om man är van vid att det inte kommer att dricks, vad fan ska man anstränga sig för? För man kommer ju ändå inte få något dricks. Men jag såg ju folk i baren senare på kvällen som var sett dödligt full. Och bar I tänd... baren? Jag de... Ja, jag tror du menar bar tänder. någon som, som ville beställa, mm. gästerna, som var superfull. Och de fick ju både det ena och det jag andra. Vet, jag tror inte att de har som alkohollag som Nej, men vi. de vet väl att, vad fan här är så de var in och fyller sig. När vi kommer fram till buffén så är det ju min favoriträtt. Och det bör ju lägga till att jag inte äter kött längre. Ja, jag är Stockholmsvegetarian. Det är inte jag. Nej. Jag är en Norrlands vegetarian. Ja, det är, Stolt sådan. Ja, du är ju rent vegan nästan. Nej, Nej men det var det. Mm, det är i stor skillnad. Ja, ja. Eh, potato, potato. Stockholms eh, veteran ja, ja. Jag äter i alla fall fisk, men inte... Det djur. Ja, visst är det. Men jag jävligt. kan slå jäle själv i alla fall. Jag kan till och med stampa eller en, en fisk. Utan mm. eh, Coolt. Så, det. det är så manligt. Ja. Ja, whatever. Eh, jo, jag kommer till buffén. Där ligger min favoriträtt som är eh, potatisgratäng. Just det, mm, mm, det bästa jag. du vet. Så tänkte, det här är lugnt. Jag käkar potatis, jag tänker och så tar jag lite lax. Ja, det var hemskt att äta. Hubba, hubba, Alltså du? jag måste säga att jag var förbannat hungrig. Och jag hittade rödbeter, ungstekta grönsaker och pasta av något slag. Sen lite jag briost. Briosten var god, ja, den funkar det. bra. Den åt ju inte jag. Nej, det gjorde du nästa dag tror jag. Ja. Men den var god. Mm. Men eh, jag har varit mätt. Men maten var väldigt vattnig. Det var som att den var full av vatten. Typ som potatisklyftor som är fulla med typ potatispulver. Ja, ja, ja. Men typ ja, av rödbete där. Det, det var riktigt mm. vidrigt. Jag fick inte i med någonting faktiskt. Nej, jag har varit mätt. Mm. Men eh, det jag såg mest fram emot är den där dessertbuffén. Ja, jag har varit som min dessert. mamma. Jag kände bara... Det var så mycket, mycket efterrätter. Mm. Oh, det var choklad, paté, kakor, eh, alla möjliga desserter, mango shots, och det var glass. Ja, det var en hel glasshörna. Ja, Man kunde Struklass. få ta glas, ja, strutglass och det var strösser och det var kåla, sånt och att choklad. Himlen. Så. Ja, det var fantastiskt, fast det smakar ju skit. Ja, just det. Allting var ju typ gjort på något slags pulver. Ja. Så det var mer så här uh, brölet om säga. Oh, ja, ja, visst, det var. Ja. Det, det, det är något konstigt med det här pulvet det är att mm. det, det smälter inte i munnen. Mm. Man måste bara svälja det. Ja, det, det smakar typ ingenting. Nej. Äh, Men typ de alltid... det med typ uh, grädde ja. eller typ chokladbotten. Oh, som ja. inte smakar chokladbotten utan det smakar mm. typ uh, kvistar. Okay. nedmalda kvistar. Ja, ja. Och den, den där smoothie smakade inte heller bra Den Nej, smakade ja, det var den, var den, den var riktigt vidrig Det var inte top notch Om man säger så Det var inte 267 spänn Man skulle till och med kunna få en bra måltid i Sverige För 267 spänn Man skulle kunna få en jävligt bra måltid i Sverige För 267 spänn Sillen i alla fall gick jag in på Och den var ju, det såg ju fin ut Förutom att det är jävligt täckligt att titta på Att alla har varit grävt med sina skitiga Fyllhänder i nyknullade. Ja, de har ju det. inte bestick på samma nej, sätt som de har, i Sverige. Det tar man från med händerna. Hittan, ja de bara typ smekt på hela inredningen där så skulle de uppsamla och käka. Mm. Och jag var ju för kyl också. Mm. Uh, men jag käkar i alla fall. Sillen smakar ju för fan. Det gick inte, det gick inte ens att ha i munnen. Det, jag spottade ut i selvetten. Jag har också ja. lärlig kunnat göra det igen. Jag äter allt. Förutom. Maten på buffén där. Men hur, mm. hur tyckte du att den var? Mer än att den var vattnig och... och... Oh. Alltså, var jag smakade? vet inte om vi kanske kom lite senare eller någonting. Mm, jag tror det. Jag tror att vi kom lite efter slängen. Ja. Jag tror att den bästa maten var kanske en tagen. Ja men vad, vad, vad hade vi gjort nere i hytten förresten? Vi hade druckit longdrinks. Ja, ja. All right. Vi gick i alla fall från buffén ja. och vart kom vi sen? Då gick vi, gick vi tillbaka till hytten. Då, Jag vis. tror vi gick tillbaka till ja. hytten. Ja. Gjorde oss klara för att gå ut. Eh, Svänga våra ut. lurviga. Ja. Så vi låg väl mest och såg på om det var något drag. Mm. Vi hade väl tänkt gå ut för att se... Vi hade tänkt att se musiktävlingen. Ja, det var så det var. Ja. Musiktävlingen var i på gång. Men det missar vi. För det är uppenbarligen så att Båten går ju efter estonisk tid. Ja. Våran mobil går ju efter svensk. Vi missar ju mest Vi hade problem med tiden hela ja, tiden. Jag har förstått det nu att man ställer klockan på den tid ja. till det land man ska till. Ja, men det tycker Illan. inte du. Nej, jag tänkte jag kan hålla koll på det där. Det du tänker jag fan svensk. Ja, men det var ju så att de hade ju ingen jävla koll själv på båten. Nej, nej, nej. Alltså, frågar man en så bara, ja, det är ett dollar. På en t tid, t -tid. Ja. men på svensk tid är det då. Man bara, vad fan, säg en tid så lär jag, fattar ja. jag väl själv. Det var lite rörigt med ja, det var jävligt mm. rörigt. men Det är nog vårat fel egentligen. Från början är det säkert vi som har så här, men vad är det på svensk tid då? Ja. Man ställer i alla fall klockan efter den tid till det land man ska till mm. för att komma i ikapp med jättlägen. Aha. Det kan ta upp till en vecka och komma tillbaka från jetlag om man ska, jag säga, till. Jag hörde det till Los Angeles eller, något, eller till ja, till, ja till ett bra långt ställe. Ja, det, då blir, kommer vi bli fan döda när vi kommer fram ja. till andra resan. Så att det är bra att man tar en längre trip när man ska iväg. Vi gick ju faktiskt till vi vi, vi, vi träffade ju av mitten på den här showen ja, som var riktigt och... bra. Just det. Broadway-showen. Då var vi bra i gasen. Då var vi, vi på humör. Fast vi var ju inte det. Nej då var vi inte. Nej. Alltså, då var vi, ganska, vi var ganska sänkta efter den där buffén. Mm. kände oss smutsiga. Ja, jag hade ju, jag... Besulade. Ja. Jag inte, vi tittade knappt varandra i ögonen. Nej, jag hade typ sill i håret. Mm, det var Ja, så det var sjukt. Så vi var tvungna att dricka vi... lite mer. Ja, så vi i alla fall började dricka lite, lite härliga... Vad fan vad det vi drack? Lite RC-kola och Bacardi Spice. Just det, fan Kan man nice. aldrig få för mycket. av mm. Mycket lättrucket, ja. för lättrucket. Ja, verkligen. RC-en bara slank ner. Ja, socker och spriten bara... Mm. Ja, Precis. i alla fall. Så vi såg showen och den handlade mm. om... Eh, det var, Broadway. det var alla Broadway-shower, Broadway. förkortade. Cats, ja. äh, allt, svinbra. det var bra, showen var kul. Det mm. var så pinsamt bara att sitta tillsammans med folk som inte applåderar. Kanske bara sitter med armarna i kors och ser ut som att de ska skita på sig. Det eller... konstigaste var väl kanske mannen som satt närmast scenen med huvudet mot scenen. Ja, han var riktigt konstig, Lång, Han, var, han, var, han måste, var det gammal, han hade grått hår eller hur? Jag han var död. Ja, han såg död ut, ja, han hade långt grått hår, Shit. typ riktigt riktig kostym på sig, ja, glasögon, ja, satt med armarna i kors och bara stirrade uppåt. Ja visst, mot, mot oss, ja, visst. Han, han var så jävla nonchalant, han brydde sig inte ett skit om showen, han Nej. visade det väldigt tydligt. Vad tycker du? Tycker du inte att det är jobbigt att sitta med folk som inte kan? Alltså man kan väl i alla fall applådera, eller i alla fall visa någon slags glädje när man får en uppvisning det var inte så mycket folk det var inte så mycket folk men vad fan, då är det väl ännu viktigare att visa att man uppskattar det ja, vi är här självklart. för att se här på er och det, det uppskattar men jag, det. jag tror att många människor inte riktigt kan relatera till att det är riktiga människor på scen jag tror att det är folk har någon sån jag tror att folk saknar den där kromosomen som gör att man kan... Den applåderande kromosomen. Ja, men så att man kan förstå ja, ja. att det faktiskt är riktiga människor. De, de tänker så såhär, ah, nu har jag betalat för att kryssningen. Nu är inte jag skyldig någon någonting. Så du har den där kromosomen, du? Ja, ja, ja, ja, ja. Så du har en, du har en Ja, en ja, jag är, så här, jag är emotionellt intelligent. Ja, du har en, mm? du har en kromosom extra. Nej, jag har, jag har den kromosomen jag ska ha. Okej, okay, men då så. Som människor borde ha. Ja, ja, ja. Mm. ja. men då är jag med. Mm. Du förstår vad jag menar. Jag tror att folk, folk är lite så vid på sådana här kryssningar. De betalar och så tycker de att ja, men nu ja. kan jag bete mig hur fan som helst. För nu har jag betalt för ja, det. Nu betalar fan ja, nu har jag betalat 40 spänn för den här groggen. Eller alltså. hur? För den här, hela kryssningen. För ja, 50 spänn. 20, 20, 20, 20. Nu är det, här, nu är det Min och Hjertruds ja. uh, private party. Precis. <coughs> Nej, men exakt. Det, det funkar att, lite så. Ja, men ändå. Man kan väl ändå visa egentligen vad fan ska man egentligen applådera för. Inom stand-up ska man inte applådera till exempel. I kyrkan Nej. ska man inte applådera i vissa... Fan, jag såg det nyligen på tv. I så här mer... Ja, men i Harlem. en sån här dokumentär om Harlem. Mm. då När de är på gospel där. De applåderar ju tillhör att idioter. Och så ja. tänker jag så här. Vad är det för stor skillnad på här i Sverige? Får man inte leva om ett knyst. Man får inte typ resa. Man får inte ha hatt på sig i Harlem. har man typ, hat... Alla har hatt på sig i kyrkan. men Männen också? Det vet jag inte. Nej, men det där har det ju... Just kvinnorna får också ha hatt Ska man ha hatt? Ska man ha kalott? Ska man ha keps? Ska, ska man ha Vad ska man göra? Ja, hänga. det var, var, var en lång parallell där. Ja. Det är väl inte riktigt som att vi var i kyrkan. Mm. Sen när showen var slut tog livebandet över som jag tyckte måste jag ha hört det på nät. Då, då kan ni ju då berätta att de körde ju Lady Gaga låtar ja. och lite sådana här moderna låtar. Det var inte mm. leende guldbruna ögon. Nej, nej nej nej, det med sa ju Lady Gaga och lite ja, det Green gjorde. Day. Det var ah, lite, ja. Visst, det lite allt möjligt. Ja, men så alltså, folk kunde ju sjunga med de som du kunde röra sina tjocka turistkroppar. Dansa. Det var härligt att se. Härligt att se svenska män som dansar. Ja, det är kul att se folk dansa. Ja, det är det jättekul att se folk släppa loss. Det är, som se, det är fantastiskt. Man förstod lite att eh, det är här man dansar. Om det är någonstans man dansar och släpper loss så är det här. Ja, men det är kanske är därför de har byggt då Finlands båten i Umeå. I, I form av Extreme. Och att vi säger ja. Olaris, eller vad? Nej, go eh, Allstar, Allstar har väl också en sån där där inne med här räcken ja, med såna band, med sån här rep som rep ringar de in det typ. Har de rep? Nej men har de, en de har väl staket, staket som ringer in det mässingstaket. Ja men det kanske var, kan vara så ja, det, är det kanske är det de försöker, de försöker anamma det där finansfärjan. snurrar upp tempo till 150 bpm mm. ja visst och så står man och dansar där inne som boskap. Ja det är fantastiskt men det var väl lite gläsare med, med dansen på filmspåret. Nej, på Talking Poet. Oh, det var, alltså, var gläs där, men det var, det var klockan typ ett eller någonting. Oh. Jag tror att den här festen stängde ett, två, något. Sen så fortsatte ju den stora festen med de allra senaste och bästa hitsen från hela världen tydligen. Ja. Spelade en DJ uppe i Ibiza-disco. Just det, han körde ju just typ. det. Han körde alltså världens bästa ja, musik Ja, han det. körde världens bästa musik. Det stod i papperna va? Jag, jag skulle aldrig, skulle, jag skulle aldrig påstå sånt, jag vill inte. Det, det ja. måste väl vara skrivet för att jag skulle kunna säga det. Graben körde i alla fall det ja, mest. Han hade ju en DJ-utrustning som inte av vad Nej, det vill bara flipa så... upp skärmen, trycka på musiken ja, men du alltså, har aldrig sett så många typ eh och skit som... så. Alltså, ja, har... Men det lyste ju som jävla, som man stod i rymden. Det var Red Bull reklam i bakgrunden. Ja, Red Bull hade sponsorer hela stället. Ja. Men alla de där barnen ju likadant ut och det är väl därför Red Bull har sponsrat dem till det. Mm. Antar jag väl. jag åkte i fina spår tidigare med jobbet. Mm. Och då hade de också exakt samma dansgolv där. Alltså. Ja, det såg likadant ut. Det är ut. väl något sånt där. Man kanske inte kan ramla ut ur dansgolv på samma lika lätt heller. Det är som att det var va de halva ja, Men vadå? Ska det vara samma DJ-gås? Samma DJ bok? Ja, det är ska det sant. Ska vara samma golv Nä, ja, men... som lyser i samma vita sken? Ja, jag fattar vad de Ska, mena, ska det vara dioder ska i golvet? Ja, det är som, som att de har typ tagit... Extreme och satt in i alla. Det kanske är så det funkar. Det är jävligt bra med dem, men det räcker Extreme och bygga sina Finnas Ja, så kan det vara. Jag satt snarare på det där med att man har tagit Finlandsfärg till LUMI eftersom att den försvann från LUMI så kanske man har saknat den så mycket att undermedvetet har de byggt Finlandsfärg. Vad hände sen då? I träffade vi en av han hade, hade gjort exakt samma resa som oss, fast tvärtom. Just det, just det. var det. väldigt parallellt skumt. Ja, det tyckte jag också. För han, ville han var ju... på väg hem. Till... Ja, han var på väg hem till Estland. Ja. Ja. Och hur var det vi träffade han? Uh, han hörde att du var svenskar. Ja, just det, Han ville oh, ligga hallå. med dig. Åh, hallå. Så var det. Just det, så var det. Han ville ligga Jag vet inte dig. om han ville ligga med mig. Det var ju solklart. Ja, jag var... om man säger så här. Jag skulle vilja säga att jag inte vet Jag vet att han inte vill ligga med mig Men varför var jag då så snabb Med att förklara att du och min pojkvän När du gick därifrån Ja för att du förstod att han ja, ville ligga med kanske. Det. Ja kanske Jag ville i alla fall klargöra så att du skulle slippa uppstå En sån pinsam pinsamma situation där du och han slåss Över min gunst Som att jag skulle slå honom Slå honom. Ja, men vad ska jag säga? du kanske kände dig hotad av att han var exotisk. Ja, skulle, jag, skulle jag bry mig? Ja men han var från ett annat land eller Han pratade jättefin engelska. Jag förstår om du skulle känna dig hotad. Ja okej, okay, ja ja, visst. All det var right. det var spännande. Vad kul att du känner så och och jag och jag känner ja. mig helt. Ja, ja, men okay. vi behöver inte gå in mer på det. Nej, men det i alla fall så gjorde vi så här, vi började, han började snacka med oss och så berättade han att han han hade flyttat till Estland för att lära sig språket. Ja, det var ju någon som hade lurat honom dit ju. Nå, han, måste, han kände väl någon Men som bara... Han bör... med folk i för Australien. Han, han, är så himla, han var så himla intresserad av språk. Kans. Ja, Förlåt, Ke ja, språk. Ja. Han var från Cairns var han. Ja. Och han eh, hade väl studerat tillsammans med några tre Estländer. Ja, just det. Var, just det de sa, som kom... sa att det var The, the Northern Light... Du måste komma och se, vi är oh så trevliga God. här. Vi kan, ni kan se det i våra ögon att vi är så trevliga. Eller vad fan han nu hade sagt. Han hade, nej, så här det var den det. Den svenska var det trevliga. Vad hette han? Luke Skywalker. heter han Luke? Vad fan hette, hette han? Det han typ inte? Så Shane eller Sean eller vad det är. Luke? Men det jag var ju det. du som sa att han hette Jag Luke. minns inte vad han, han, han heter Han hette i alla fall killen som vill ligga för mig. Så alltså ja. Han var från oh, Kansas ja. Han var i Estland tillsammans med sina vänner mm. som hade lurat honom till... Tallinn, eller Estland var det väl? Jag vet inte om det var, det var Estland. I alla fall så hade han sett i deras ögon hans studiekompisar att de var så fascinerade av sitt land. Sen blev vi sugen just att åka det. till s och bo ja. där. Hur länge vill han bo där? Det var inte några månader, typ sju månader eller någonting tror jag Helt sjuk människa. Åka från typ kans som är världens varmaste. Han berättade att det är exakt som för oss. Alltså, man bor i ett land och man blir trött på det. Visst det är typ paradiset men man vill kanske se någonting annat. Jag förstår, det är faktiskt sant. Så är det ju. Det var därför han, han var ute och letade sig själv faktiskt tror jag. Ah, han var och så ute han på soul search. Ja visst. Vi hängde i alla fall med honom en stund. Ja. ganska bra stund. Vi satt du, ju Alldeles för länge. Ah, grejen är ju att vi satt ju ute eftersom att jag har dragit igång en rökning. Mm. Jag har börjat röka helt enkelt igen. Åh, oh, så dumt. Men så trevligt ibland när man skulle. ut. Nej, råd. inte trevligt. Inte trevligt. För en orökare? Mm. Nej, men det är i alla fall skönt när, när man är ute på resa. Inte för den som inte röker. Ja men det kan vara ganska roligt. Jag ska gå ut och röka typ såhär. Det blåser jävla storm ute på däcket. Det är typ mitt i natten. Man ser fladdermöss vid kanterna. Men det är ändå ganska kul. Man kan ju typ åka buss och så tänder man en cigarett. Du njuter inte av varje cigarett Nej det gör jag verkligen men det kan vara kul. Du är en slav under broende. beroende. Om jag skulle tända en cigarett här i Sverige på bussen. Då hade jag fan blivit dödad. Ja men hur nice är det? Ja, men det är det som är det roliga med att få ut och ja, resa. Okay. Ja, du ska, du ska njuta så länge du kan. Ja, liksom, det där därför jag börja röka för att få jag förstår lite jag, förstår, extra jag, förstår. Av, jag har gjort det här tidigare. Ja, jag vet. Mm. Jag vet. Det, så nu har jag i alla fall börjat röka. Du är duktig på det. Och rökar jag? Mm. Jag kan sluta röka sen. Jag lovar dig. Mm. låt mig iväg satt ut och, och i, i alla fall. Jag rökte eftersom att jag började röka om en korshand. Du och han rökte? Ja, vi rökte. Han efter. skulle ha tändare, det var så vi så träffades. Var det. Han går via Klassen. mig för att få tag i dig. Hur som helst. Han frågar mig om en tändare och då sa du att, är inte du australienare? Eller hur var det? Var det du som tog kontakt med honom? Jag började honom? bli lite full vid det där så var, det. Du var från, laget. Och jag var konstigt nog någon nästan eller mm. jag, jag kände väl lite grann jag var ju så gubbnykter jag var bara gled omkring det det måste vara någonting med vågorna och båten, mm. mm. guppar och så var det kallt jag tror det också ja, vi, vi satt alla... där ute med huttra vi satt tillsammans med han och så kommer det in en S. nej hon var inte äst. Äst. jo det var ju visst nej hon var jo just förlåt men hon visste S. hon ja. skulle flytta till där han kom utifrån en lite lullish lullimulli lulli lulli -lulli en jag, jag, prat, ska... jag har... ja. Tjej började prata med oss och hon stod och pratade ja jävligt länge oh, och så var det jävlar. en sluskig gubbe det som var väl därför i... hon pratade med oss som slippade den svensken ja det satt en svensk där han var väl kanske oh. kan oh. 50-60 år Nej. 40 han var inte så 40. gammal jo, han, var ju, han gammal. var ju ändå liggbar för henne han var Nej. inte en gammal gubbe jag, ty jag tyckte han var gammal gubbe ja, jag, så jag så... ville att han skulle gå och lägga sig jag är lite tända på honom. Men ja, vi kommer i alla fall inte därifrån. För att hon stod och pratade. Vi ville ju ja. prata med han som ville ligga med dig. Ja, just det. Ja. Så vi, vet, vi fick ju till slut avbryta det hela. Och vi gick jo. ner. Jag vet inte om man fick en kram kanske. Nej, tror jag tror inte inte. Vi gick i alla fall ner och så möter vi han. Då har han ju rummet precis bredvid Ja, fan. Så vi bara, du, slapp well, ju, du slapp ju träffa honom på morgonen. Äh, ja, du träffar ju hans ja. kompis på morgonen. det gick ju gömde men jag såg den först Jag tror de såg det. Sen så tänkte jag så här, ja men det var för att du skulle ha hytten för dig själv ett tag. Ja. Så jag var tvungen att avlägsna mig. Och så gick jag ut och så står ju de där. Och jag såg honom, han såg mig och jag gick därifrån. <laughs> Sen så tänkte jag så här, äh vad fan, jag måste gå tillbaka så du har ingen aning vart jag är. Vi har ingen mobiltelefoner. Så går jag dit och så står han lik förbannat där. Så jag var tvungen att bara, hello, uh, sleep slept well eller uh, någonting. så sa Sliding away. Och då sa han polare Aha, what is this? Och då sa jag, eh, he's my cousin. Sa du det? Ja. Jaha. För att. För att. Åh, att... oh, så, så skulle det skulle vara incest? liksom. Nej, men Nej. Bara, bara för att så här. Skoga till lite. Ja, jag Ja. Jag tyckte, tyckte det var kul. Ja, det var det. Så... var det kul. Nej, ja, om det var väl ändå att driva Som liksom, att vi är kusiner men vi ligger med varandra Nej men så här, jag, jag, jag tycker jag. bara var, ja, men För, han, för esten var det kanske inte så kul Men för Australien, Australien tycker jag var kul Esten fattade väl ingenting Han bara nickade och bara gick vidare och var sur Eller? Nej, Nej han, han, Kände han varandra? Gick, ja de bodde ju i samma hytt Det var hans kompis i Tallinn okay. ja, Jag tyckte det var kul att säga Ja ah, det är min kusin ja. Jag tyckte det var kul ja. Välkommen till Tallinn Ja, så vaknar vi i alla fall på morgon. Ännu en dag. Ja. <laughs> vaknar på morgon. Så att eh, um, vi var ju okej. Okay. Ja, den kändes okej okay att käka ja, tycker jag. Ja, jag mådde fan inte bra. Nej. Eh, scramble eggs hade du tagit. Ja oh, fy, jag vill inte ens ja. prata om det. Jag kan ju meddela att jag käkade scramble eggs det första jag gjorde när jag kom hem i alla fall. Eller gjorde ja, scramble bon. eggs. Och så fantastiskt gott det var. Återigen. Vi käkade frukost, mm. eh, gjorde oss klara för att gå i land. Vi var måttligt sugna på att kliva upp. Man kan väl säga att vi åt frukost med bakgrunden ja, som en stor eh, pis bakom oss på Tallinn. Ja, Exakt, man lägger ju till och ser hela tallen när man lägger till i mm. hamnen. Vackert. Det är faktiskt en bra ja. grej. Och vi gick ner och gjorde oss mm. Och eh, gick den långa sträckan ut. Man måste ju gå igenom en sån här ja, lång tarm ut. Ja. Så vi kommer ner. Och det är ett stort Alco. Vad heter det? Alco-paradise. Para <går> typ. Ja, det heter väl det. Vad var ditt första intryck av Tallinn? Ja, det var väl... Jag hade ju tankar om det innan jag kom dit. Jag hade väl tänkt lite mer ryskt. Lite... ja, baltik. Men vad tänker du då? Så kan du... Grått! Jag hade inte läst på sig mycket om det. Faktiskt mm. ingenting. Så jag kom faktiskt dit som en liten överraskning. Såg jag hemska vakter som... De ser så hårda ut, de ser så ryska ut. Det är ju just det att man vet att de är från de där regionerna så ja. blir man ju fan, man har respekt. Men de har ju bomberjackor och, eller någon rysk form av jacka som är alldeles bufflig, Bis, bufflig, vad heter det? Whatever, den är stor. Mm. Och så sen så har de ju då, ja, inte ridbyxor men nära på i alla fall. De har byxor så har de på det som syns väl. Sen så ser jävligt hård ut så står det typ på ryggen så... Politi. Ja, Nej, det kanske inte var polisen. Nej, det var nog vackra, security, C C security. Så står det på några. Men så kommer i alla fall dit och så börjar det tona upp sig fina vackra hus, gamla hus. Mm. Först gick ju förbi den hemska lerparkeringen. Ja, visst. Mycket parkeringar det, finns inte så konstigt att det parkeringar vid hamnen. Nej, nej det är men logist. komma till Stockholms är ju... Ja, men exakt. Men det är väl lite det. Jag hade, inte, jag hade inte riktigt förberett mig på att vi skulle komma in till Tallinn och så skulle vi vara i en hamn. Ja, men komma till Slussen kan ju det vara ja, vackert. Ja, men det är i stan. Slussen är ju i stan, det är ju en annan sak. Så vi, vi går vidare från Alco Paradise mm. och ser... Eller ja, från det eh, hemska bilparkeringsområdet. Och så hittar vi en karta som vi kollade in. Mm. Vi tog ett kort med vår mobiltelefon så att vi kunde ha det yes. som en karta. Det var den enda karta vi hade. Ja, så vi knallade väl in där. Och vi kommer väl till sist i gamla stan. Alltså jag vet aldrig riktigt. Jag, vet, jag, kan, jag kan inte riktigt sätta finger på när vi var i gamla stan och när vi inte var i gamla Nej. stan. Men däremellan så var vi i gamla stan i alla fall. Ja, vi var väl det. Ja. Så att vi, vi såg väl på kartan att vi befann oss i gamla stan, stor gamla stan, hoslen ja, och kyrkor. Ja, det var väl då vi begrepp att nu är vi i gamla stan. Ja, precis. Ja. Så vi... Eh... Vi gick ju någon marknad innan. Ja, det gjorde vi. Tallinn är ju det är mycket hantverk, väldigt mycket hantverk. Ja, trä och eh, Jag skulle handska. veta hur mycket som är handgjort, ja. men det ska, man ska väl inte vara så, så... Jo, nu tror jag att det är handgjort, absolut. Det är det de, eller vad menar du? Ja, men jag menar bara att, jag tror du att allting är gjort av de där gamla tanterna som sitter där? Nej, det är, det är målvakter, nej jag vet inte, det är väl några de får väl lite pengar först. Jag har oh, ingen aning, jag såg en som satt och stickade där så absolut. Jo absolut, jag vet, jag, jag vet, men är vissa de. grejer alltså, det ser, alltså det är, jag, ska, jag vill inte vara sån, men jag menar, de var väldigt speciella i alla fall när man var där och så var de, de... kunde väl engelska, men jag pratade i alla fall med en farbror, eller en snubbe. Är så sur. Jävla surgubbe. <laughs> jag kommer med världens idé om en handske. Han vill ju så... vi typ slå ner dig. Ja, han, jävla buttergubbe. <laughs> ja, han var skeptisk. Ja, verkligen. De gör ju så vackra handvanta där. Man ska var... verkligen passa på att köpa ja, handvantar när det kanske där. var det älskling. Ja. Han kanske kände sig... Han kanske kände sig... Uh, vad säger man? Ja, för när... Förnedrad. Förnedrad. Ja, för jag menar, här, här kommer jag som är Västerländare. Eller hur? Liksom, bara, här, uh, du har iPhone. iPhone här. Nu tror jag att de har iPhone där. <skratt> för att de är ju ändå uh, wifi-mäckat nummer ett. Jo, jo absolut. Så, nu, nu, så kan man inte säga. Men, Men det kommer en yngre snubbe från den all... båten. Ja, jag säger i alla fall till honom att, att uh, jag har en idé här. Att om du gör en centimeter mitt, precis ovanför tummen, så man kan sticka ut lillfingret. Då kan man ju använda det. På sin touchscreen eller sin iPhone. Och han bara. Och jag bara försökte förklara. för han bara, Det gäller bara, bara en centimeter. Det räcker han bara. Såg jag hur den jävla suran han började bli. Ja, det är sur. Men det är ändå. Han skulle kunna bli miljonär. Om ja bara men jag gick bara så... därifrån alltså. Ja. Du ville ju inte Jag var på. tvungen att backa för att han skulle annars sticka en kniv i mig tänkte jag. Var det så? En ryska mall. Fiva hemskt. Ja. En, en nazistkniv eller någonting. Om jag hade vetat att jag hade gjort någonting. Ja, det är möjligt. Jag såg några fina vantar i Ja, du hade köpt en rustning. Kanske. Som, mm. sådär, som hänger utanför alla ja, ställen Ja, men den var för tung. Sliter Jag fick med, inte röta med, med båten alltså. Nej, just det. Fan, det var pinsamt. ju när vi skulle gå igenom ja, security Vi skulle hitta igen en stan. Ja, det var så att vi var inte hungriga än. Vi hade ju jättekomt vi hade, vi hade, vi hade bra frukost. Ja, nej, vi har ju precis så ätit det. Så... Det är så konstigt att det så här. Ja, det sex så timmar ska, ska man gå på en stan. Ja. Alltså, och, det ingen, inte, ja, och inga klädbutiker. Alltså, det är inte så att man har någonting vi ville köpa heller. Nej, vi gick ju in i klädbutikerna där. Det var ju så jävla roligt. Det var ju målen där, eller vad säger man, gallerierna. Ja, De är ju så jävla tragiska. Det är så konstigt. Det sitter folk och gäspar. Det är i. Det så glaskuber typ. Ja, det var råtragiskt. Vakterna typ typiskt så här och bara skilla men väktarna var ju också roliga. De var ju på oss. Ja, I andra butiker så var de med efter den ja. hela tiden. Man kände sig verkligen efter, trakt efter eller, Ja, det är verkligen. Vakterna. De gick och man efter behövde inte ens ha väska på sig. Nej. Det känns väldigt roligt. Må, vi måste ha sett väldigt skumma ut. Alltså. Jag vet inte. Alltså det känns som så här, jag, alltså de kanske har problem med sånt mycket i Estland. Ja, eller så, så kände vi att det här är inget skönt. Och så såg vi misstänksamma ut. Kanske. Ja, men vi, vi kanske. Men jag, jag tänker ändå så här. Vi är ändå så här. Äh, jag vill inte ens prata om det. Det är så här Medelklass. Oh gud, så, och, ja. du, så, du fattar vad jag menar. Jag fattar, men så jag är det att... ju förstås inte. Vi är ju... Vi kan ju se ut som att vi kommer från Estland. Ja, för men jag vet inte vad de har för issues med oss i alla fall. Men vi gillar inte kyrkor heller direkt. Så vi, eller Kyrkor, ja, det gillar vi det ingenting emot direkt. Det är nej, kultur liksom. Ja. Men även om de har världens då högsta ja, kyrka. På 1400-talet var det världens högsta. Ja, precis. Men det kan man ju skåda utifrån. Så men är man, det är mycket souvenirbutiker. Ja, det var det förstås. Mycket sådana här baborska dockor. Och... Men nu är det ju Vi var ju ändå där i november. Och nove... Oktober är det mm. Mm. Förlåt, nej. Det var låg det var ja, vi var Jag där kan tänka mig annars när de här båtarna slår i land att det är väl vallfärdar. Att det är tusentals uh, turister som kommer. Ja, ja. Men när vi var där, det var mer små klungor överallt. Jo, men precis. Så det var rätt gemütligt att vara där och gå. Det var ju ja. ingen brådska på någonting. Och det var ingen som var jobbig. Nej, Absolut. Att de, inte. Sagt, man kan ju gå och göra vad fan man vill. Ja. Det var ju inte någon som brydde Ingen sig. Ingen som präckade på en annan. Ja, de, de hade var väl... kändes väl ja. lite matchande. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Men vi knallar runt där och tittar på lite saker. Vacker stad. Ja verkligen. Små färgbröder som satt och spelade. Och Små gränder. Mycket ja. trappor. Cafén som ligger i på en baksida. Av, och det är lite, sen är det en liten keramikverkstad bredvid. Eller någon träsnyckeri ja. där. De säljer bara grejer i trä. Bakgården är ju fantastiskt. Ja. Det är jävligt läckert alltså. Har bara smält upp en tavla på stenväggen. Ja. Men Tänk, det är, inte, det är det fantastiskt vackert. Alltså tänker man gamla stan i, i Stockholm, det är mm. ju mer som en, vad ska man säga, Disneyland oh. jag, nästan. Men det är för fan så jävla, det är bara massa flaggor och skit. Oh. Där är det ju vad liksom li gediget oh. på ett annat sätt. Det är, man ser inte en flagga så långt i oh. ögat når. Bara så här fina, smyckade hus typ kan komma ut en häst typ ur väggen. Ja. Eller typ en författare. Det var väl kulturstad 2011 Ja, oh. oh. Så att, det är väl därför. Som sagt, de har ju pimpat upp staden. Det är ju så fina hus med de klara färgerna också. Mm, gröna, sen är fönstren här, det kan vara så här kyrkoglas i det, vissa fönster. Det är, är det, det är svårt att förklara för det är som att de har, i grunden är det en gammal stad som är ganska fallfärdig. Som är såhär sunket medeltid, alltså det är så stentrappor, det är så man skulle kunna spytta de där trapporna och inte typ ja. ramla ner med sin rustning eller typ i slagit i en gränd. Ja, ja men exakt, mm. kullerstenar överallt. Ja. Det är ju riktigt eh, speciellt. istället så. Sen tycker jag, eller sen eh, när vi hade varit där nere i gamla stan. Så gick vi ju upp till regeringsområdet eller riksdagen där alla ambassader, ambassader och sånt överallt. var. Väldigt vacker utsikt hade vi där. Ja. Men vad var, alltså grejen är, ja, jo, Fina hus. jo det var ju faktiskt vacker utsikt på ett mm. ställe. Men det är stället vi hamnade över där fotbollsplanen. Så kyrk det var lite. Men då fick man ju se hur Estland verkligen såg ut. Jo vi, det är det jag tyckte så kul. Ja. Man kommer upp på en sån ja, höjd, precis vacker. Så precis ah, det var ju fotbollsplan. Det skulle kunna vara mm. vilken stad som helst. Absolut. Men eh, sen kände vi att vi var ju lite hungriga. Ja. Och då hade vi tänkt hitta till Josefin, en vegetarisk restaurang som du hade kollat i. Precis, upp. som vi hade gått förbi faktiskt. Ja, det såg ju rent dött ut när vi Ja, det förbi. såg inte så jävla Men det hade inte öppnat än. Ja, ja, men du visste ju vart vi skulle leva. Ja. Du visste ju hur vi hittade dit. Ja, så vi kom mm. ju utanför murarna där. Ja, det var ju vackert. Ja. Det var en ja. mm. Så vi gick i alla fall och så kom vi till, vad heter det istället? African Afrika. Kitchen. Det tänkte jävligt jävligt västiskt. Ja, det Lokal var det. Lokal, ja. mat. Ja, Jävligt coolt ställe i alla fall. Vi ja. gick in där. Det var som att komma in i Afrika. Helt ärligt. Allting där inne var. man körde reggae från en reggae-radiokanal. Eh, Radio, och och så sen så bjöd de på väldigt god mat. Vad var det vi åt? Fantastiskt god mat. Det var mycket gryter Bara gryter Ja, grytor, grytor. Men det var mycket vegetariskt. Det var det. Jag hade sett det där på internet innan. Ja, men jag hade det. inte lagt någon större vikt vid det. Men så ja. råkar vi på grund av Niklas eh, tack vare Niklas Hanna där. Ja, och jag var ju sugen på mat som fanns. Och det var det var coolt. Det var så mm. mörkt och lummigt. Det var, ja, det var typ det. zebra och tiger mönster i Ja, riktigt vidiga möbler, riktigt Men Ja, men, ja, men det var typ så här en beläggning på dem. Ja, ja det var äckligt ja. men riktigt, riktigt vackert. Ja, det var skön och god mm. mat. Ja, som billig sagt. god mat. Ja, vad kostar en måltid där? 130 spänn blev det för både det och mig. Då fick vi alltså dricka till och Ja, men det var bra. Det var riktigt, riktigt bra. Trevliga ja. människor. Alltså hon ja. pratade inte så mycket. Nej, hon, hon, inte engelska. Kunde... Nej, hon var... Trevlig var hon inte heller direkt. Nej, hon var väl... Jag tror hon lät oss vara ifred. Ja, men hon Fast. kunde inte engelska så bra heller, tror jag. Så att, eh, vi gick vidare till slut efter en, en bra tid där. Det var skönt att sitta. Det var återfunnit oss själva, kände jag. Vi kommer till ett annat ställe till slut som heter The Mode. Ja, just det. DM. Precis. Det var, gick det var... vi in där och ljög om att vi skulle gå, gå och ta ut lite pengar ja. och gå tillbaka Men han var ju van han bara satt och gaspade som en Han skrattade. Ja. Men det var väl ett roligt ställe, det var väl ja, inget det var speciellt. Det var typ som att gå ner i, vad ska säga, eh, Skarinska villan i Umeå. Ja, fast bara Depeche mode i där. Ja, Depeche Mode-bilder, körde med The Mode. Ja, det var väl sådär. Ja, jag, jag kände att jag, det, det var inte det. vi skulle gå och ta en kaffe någonstans. Ja, det var det. För vi det var kaffe på African Kitchen. Mm. Så vi tänkte, men det kändes att det var mer pubställe. För det var ingen kaffeställe. Nej, men precis. Det kändes jobbigt för att igång espressomaskiner för våran skullet. Så vi gick omkring lite för länge i alla ja. fall. Och kom in på ett jättefint ställe, ett gammalt renässansställe ja, Som vi satt och tog in fin Han kaffe på. Han så Ja, pratade bra engelska och så fick vi en god kaffe och du fick en efterrätt som smakade Det ge. Ja, den var fantastisk. Men glassen smakade dåligt. Ja, glassen smakade Det ju. Det var en mörk ungefär, dark chocolate cake with uh, hot cherry sauce. 40 spänn. Fantastiskt. Fantas Fantastiskt. Jag Det är krävs att, ett ja, Estland ja. för att Nej, men de fick oh, dricks, absolut. Ja, det, det var mm. väl den dricks vi gav. Det var väl det, för man ger inte så mycket dricks. men har så... man inga kontanter och de vill inte... Dricks. Nej men det är jävla svårt. Jag, jag tror inte man ger så mycket dricks heller. Nej, vi prutar ingenting, vi betalar i full pris på allt. Men även om vi köper handsk, vantar och så vidare. Ja oh, fy fan, var, var vi säkert gav vi pris på de där vantarna. Ja, oh, men, men. men det var dubbellager på vantarna det det. där. Det var, det, var, det var bra. Det var många. Det. det ville de väldigt gärna tala om. Vi kom i alla fall iväg från det där stället. Där vi... Ja då var vi på väg till båten då. För vi tänkte ja. väl, vad fan vi har gjort där nu. Jag tycker lite, vi jag gjorde titta. det bra. Vi gick över Dräpartorget där, vi ja, kollade på en Ja, Titta Vi tittar på lite saker. Titta på tatueringar i tatueringsfönster. Ja, där såg ju ja du det var där fantastiska s... tatueringar. Det såg ju du han från... Ja, senare efter det så såg jag ju faktiskt den där samma snubben som beställde en sexa Bellmort komma ut från tatueringsstudion. Den där stackaren. Den där jäveln alltså. Han var ju glad det. Han var glad. Ja, Han det mådde var... bra. Han ja. hade resa. Vad jävla resa var honom. Verkligen. Vi noterar att det inte var så mycket invandrare på som vi har här i Nej. Sverige. Lika från samma ställe. De Nej. har ryssar. Eh, vad är det mer de har? Ryssar. från Jag vet inte. Det är svårt alltså, det, att urskilja. Ja alltså, det är så svårt att sådär. Men säger det är ju inte mycket mörker människor Nej, det jag tror inte jag det. såg en enda. Nej, det är märkligt. Det var ingen Sen var ju dock lördag mitt på dagen i Gamla stan också. Mm. Jag vet inte om det är så många sådana i Sverige Nej, heller då. Det är faktiskt sant. Men vi gick ändå i Gamla i i, i supermarket typ affärer Ja, det sånt. var ju fan ICA där ju. Ja, vi gick väl i ICA. Ja, konstigt. Nej, alltså det var inte ICA men Nej. man hade ICA Nej, det var märket ICA. Ja, för ja. Rime och ICA är samma sak tror jag. Ja, det kanske är det. Men i alla fall så gick vi in på Rimi där och tittade. Det var ju jätteläckert förutom skillnaden är att de har ju så att man kan köpa alkohol fram till 11. Det var obehagligt. Var det? Varför tycker du det? Jag visste inte var du skulle ta vägen. då? Ja, men förstår du vad obehagligt att ha full, full kontakt med sprit. Ja, det tänkte jag så. Varje dag. Ja, men de har ju faktiskt det månad att de kan ju faktiskt gå och köpa alkohol oh. efter eller fram till 11 i alla fall. Ska man laga så lite då, grill att kanske god godare att köpa lite öl. Då slipper man ju dricka finkel. Det tror jag mm. nog, som vi gör här i Sverige. Vi gick med en mini ryssmarknad, en mini-ryssmarknad, det hela sju Ja, det var läcker. Jag såg på de assist och grejer. knivarna och har man har ha inte kors. samma reglement som här i Sverige. Ja, ja men precis, de ju... Det var coola grejer. jag, ja, alltså, jag. jag hade varit glad för det hade funnits där man bor för man skulle lätt kunna köpt nyla gammal bespa eller någon ja, gammal precis, diskmaskin typ. Motorcykel med sidovagn och ja. starta i lägenheten. Fan vad cool, då var det. Fast flagga. Det ja, det hade varit, det var häftigt. Ja, verkligen. Du köpte ju faktiskt en Ja, den ska jag sätta upp över sängen. Ja. Ja, <laughs> ah, herregud vad inte Vi har betongväggar Det är lite svårt att få upp den. Ja, vi får väl slå fast dem i våra, de här bajonetterna vi kör till med. Vi kom ut därifrån. Man mm. fick inte fota där inne heller eller någonting. Så vi knallade där. Yes. Vi gick vidare. De var ju rätt så... Ja, det var mycket turister där säkert. Jag tyckte det mest var gamla gubbar ja, var ändå, typ som Ja, Men bodde. de är ju läst på turisterna. Nej, varför, varför skulle man placera en sån butik i turistläge om man inte vill ha de turister? De det säljer ju bara till turister. Men de är inte nöjda över det betaget de som vill Det finns ju riktig här. ryskmarknad, det den där ligger lite utanför stan. Norr. Och där är ju mäktigt. Mm. Det här är ju bara såhär, wannabe. Nej. Nej men visst, det var en grej vi missade förresten. Vi, vi ska ta ta den här jump-off-bussen. Jump <coughs> För den... Äh... Eller bara dra en tunnelbanan, eller en busslinje ja. genom hela stan. För att se lite mer, för nu gick ju vi bara runt där och var oh. ganska läst i slutet. Jag nöjd. tycker vi gjorde det bra, ja, jag också. nöjd. Jag ångrar ingenting. Nej. Men du har ju varit på strips. Ja, jag vill ju ha mina strips. Ja, vill gå de hade Det är sjukt dåligt med, med snabb mat på det sättet där. Jag vill ju mm. säga också om det var så att man inte fick salt på stripsen. Det är så? Ja, alltså ah. på McDonalds, men jag vet inte. Nu fick jag inte det, så jag gick ju till vad heter det? Hamburger... Vad fan? Vad Hirschburger? Det? Någon Hirschburger, herrburger. herrburger ja. ja, det var i alla fall någon Jag vet inte vad det var. Jo, så jag köpte bara en strips där och så gick jag satt med och du fick gå loss där. Ja, jag gick och, och, kollade, lite, jag gick och kollade på en djurbutik. Ja, det gjorde jag. Jag tänkte kanske bli lite lärare där. Kanske köpa du? några strypkoppel. Ja, du fick ju köpa i det så du började ja. handla där. Ja, mm. Så jag åt det där i godan Och sen så till slut så gick vi tillbaks ja. Och vi gick återigen Förbi de här alkisarna som stod där mm. Det stod ett glatt, glatt Alkisar utanför Jag såg inte så glada ut faktiskt Fan Alla inte. var klädda i svart typ Och de såg lika förbannade ut som svenska alkisar Ja men no, lite no, Lite mer tragiskt var det över. Ja Det, det var, en... var nästan lite som de som bor bredvid oss här Som brukar dricka på Sandagar och måndagarna där jag såg hur de ramlade runt här i måndags. Här? Ja. Ja, du menar ute på, ute på i barackarna? Ja, i det här äh, det är, är så bizart Jävlar! Ja, de är ju så... Men ibland så... Det, det, alltså, det är som att de har en träffpunkt här uppe i stationen kommer du... typ... Alltså, de har ju alla möjliga nationaliteter. Mm. Så det är ju ja. en jävla Man convention ja. typ. De gick runt där som sådana sådana här gamla... Eh, leksaker som man badrar upp i ryggen som typ bara struttar runt. Ja. Så går de runt där uppe och tittar ner i marken bara så här, som att de har tappat någonting. Bara. De är helt loss. Så de svinsur på varandra. Ja. Så slår de varandra men det är alldeles som att man börjar slagsmål. De ju... slår jag aldrig på varandra. Nej, någon ju... slår någon. Nej. Förlåt, jag, Nej, det är lugnt. jag råkar ju ta en sån när jag skulle cykla förbi. Så här. Han var ju bara gjord av ben. Nej. Ben och senor. Jävlar alltså vad var de de mm. oh, det du Och de luktade ju aceton. Åh, idag på Konsum illa. så var det bara så en snubbe som hade han kom in med en liten fryspåse mm -hmm. full med så Heineken och två burkar i handen, Sikande panta. Mm. och så mm. köpte han Sig eh, och en tidning. Yeah. Och så sa jag, tänkte så här Gud vad surt Jag kände ju mycket av lukte sprit. Och så sa mm. så bara, var det, var det bra så och så bara, och så två påsar saffran. Nej, han men var det så, Ja, jag kände så här bara... Vad var det fan, han har det kanske bra. Var det Lina ba Tina Bakartidningen? Det? Vad då? Vad var Nej, det? det var typ Aftonbladet. Jaha, men så typ sån... jag kände så här bra att han så här... Vad låg det under tidningen då? Jag tror inte att det finns så mycket sånt. Ja, du menar om det kanske var baktidningen? Ja, precis. Jaha, han kan ha köpt han... en baktidning. Ja, men jag tror han inte så det. såg bara ut det var ja, men Det, det, är det jag tänkte på då var så här... Det är söndag. Klart man får ta en grog på morgonen ifall någon vill. Det är ingen som blir det. Falanska har en söndagsmys. Ja, visst. Jag, jag, jag kände så här, blev glad för jag mådde svindåligt när det, han såg så mys ut. Mm. Ja, visst. Ja, kanske snorta. Han kanske snårta. Han snörta safran. Ja, det är nya. Ja, det vet jag inte. Det, det, det, snart kommer de börja videoklippa och folk som ta safran. Precis, börja äta upp sig själv som att de tror att det är en jävla bakverk. Vi kommer i alla fall tillbaka till båten. Ja, självklart. Och då möts vi av samma glada Fotograf med ja. sällskap. Och vi de, tror ju att de känner igen oss. De säger, hello again, säger mm. de. Vi, vi smilar upp oss i 110. Du smilar upp dig väldigt fint, ja, Så vi kommer ju typ vara med på nästa omslag. Av Silja yeah. Lajningen. Tidningen. Ja, som de Magasinien. gladaste gästerna. 2012. Mm. Men vi kommer i alla fall på båten. Efter en lång... Lång gång. Vi går i alla fall vidare, kommer in i båten, möts av två vakter som ser välkomna. Ser de inte alls som så pratar med varandra. Mm. Ja, går vi in, nicka åt oss. Eller de kollar på våra boarding pass mm. eller våra nycklar. Vi behövde inga pass eller något. Vi måste mm. bara se att man hade sina nycklar. Ja. Så vi gick och eller vi fick ju dra den genom en sluss innan vi gick in på båten. Vi fick ju gå igenom en sån här. Ja, just det ding ding ja, Det stod genom, mm. vi kom ju knappt igenom. Det kom nog jävla oroliga vi var när vi klev i land i Tallinn. det stod sådana här tullmän och pratade med folk. Ja. Och vi kände så ja, ja, ja. Nu får vi sitta i tullen i Tallinn i sex timmar. Ja, och sen fick, på båten igen. Ja, vi fick ju blickar jävla, av var jävla det. Jävlar vad nervösa jag blev. Ja. Fan, vi har ju inte, inte autoritärer med oss. Nej. De gillar inte oss. Nej, de var hemska alltså. De såg ju inte så Ja. ja. Men i alla fall, vakten är hemska. Tillbaka till vårt fantastiska rum. Ja, och där äh, lägger vi oss väl bara vid. Ja, vi rönster. lämnar våra grejer så går vi till Tax Free. Ja. Eller, eller du går till Tax Free och röker. Eller? Ja visst ja, min rökpaus och Tax ska vi ha klart. Vi mm. har duschat. Ja, så jävla skönt. Och så lägger vi oss på oss på... TV. Ja. Vi typ sitter och tittar på. Ah, oh, Saturday Night Live. Nej, det är det Night Show. Ja, just det. Ni är David Letterman. Vad heter han? Mm. Jimmy. Nolan, Nolan. Ja. killen, killman ja. ja. Så duktiga är vi på namn. Eh, och så lite skavlan och sån skit. Ja. Nej. Vi körde en liten lördagsmys Ja, en lördagsmys med lite långdrinks, lite chips. Lite så... karra vi köpte, ja. jävligt mycket godis. burra lite grann i båten, vi var på väg hem igen, vi var nöjd. Jävligt skönt var det. Ja, det var skönt. Vi visste att kvällen hade kanske någonting att ge. Fast vi var ju lite oroliga över den där buffén. Vi hade ju sagt att ja. vi ska ju fan inte gå på den där buffén igen. Det började ju kurra i magen så det, ja. var ju dags, det var ju dags. Det var fan dags. Vi tänkte väl att vi går väl upp i alla fall och kollar vad de har på de andra menyerna. Ja. Så att vi kan i alla fall ha ett alternativ om vi inte kan. Ja, ah, om ni hittar någonting gott så tar vi det. Hitta ingenting som Nej. vi tyckte var gott. Det såg vi det vegetarisk mat. Nej. Det var någon jävla, vad heter det? Sådana som man får i Italien. Bajs? Nej, det, du... det är lite potatis typ och tomatsås och ost. Aha. Du vet vad jag menar. Ja, men... Ganapechko. Ja, jag hörde inte riktigt vad du sa. Nej, jag sa inte så tydligt. Nej, nej men det fanns ingenting. Nej, nej, okej. Okay. Så vi tänkte, ja ah, vad fan. Vi kan ju åtminstone gå och äta glass. På Ja, ja men precis, så då gick vi tillbaka till buffén och så kollade vi då om det var någonting att käka där. Ja då hade de ju bjudit upp till sushi. Sushi! Ja visst, och det var ju och, allt möjligt. Och, gott. och tacos. Ja, tacos. så Man kan ju göra sig en rulle där ja, nu. Alltså det var inte vegetariskt tack, men det var ju alla tillbehör. Man kan ja. göra hur för det. Uh, visst. Så det, var faktiskt, det smakade ju faktiskt inte lika bra som vanlig mat heller. Men eh, vad heter det, äh, har hunden fysig? Mm. Är det sant? Jag tror vi måste gå ut. Jag vet, vi måste göra klart det här. Oh. Vi måste wrap det. Satan vad det där Jag vet, men det är ju inte så. <coughs> alltså, De där ögonen. Ja oh, fy verkligen. Vi, måste, ba vi måste bara fixa klart det här. Ja? Oh. Okay? Vi gör klart det här, och sen går vi ut med dig. Så får du bajsa. Oh. Jo, vi kommer i alla fall... Eh, vart var vi någonstans? Folk var så fulla. ja Jag måste berätta, det var jag, jag skulle gå till glasbaren då dag. Mm, vi fick ett mycket bättre bord också. Ja, oh, fantastiskt. Vad bra det var. Ja. Vi hamnade med ett glatt svenskt gäng som eh, drack en snabbsvisor. Vi kommer tillbaka till det snart. Men i alla fall, först jag ska jag gå till buffén och hämta lite potatis... Så en gubbe som är så full att han går svär för sig själv. När han håller på att riva ner alla Det var ju den där mannen som satt bredvid längre ner vid bordet. Mm, såg... Det var han som svor vid bufféen. Ja, han var som han. höll på att riva ner Fan, ja Jag såg inte att han måste så jävla full. Jag satt att med ryggen emot. Jag vill inte vända mig om. Men han ställer sig i alla fall på skriker mot det där gästerna. Nej, ja, som sjunger snapsviser. Vi känner. Jag börjar ju känna att det där är ju software på en båt Eller soft, det eller var fler var runt borden det. som också klagade. Det var bara, härligt. Fan svenskar kan inte dricka. Jag hörde någon, någon sa så här. Är det typiskt svenskar? Jag hörde på riktigt det. Ja. Någonting liknande. Och sen så hörde jag någon. Han här som såg så farligt ut oss. Ja just det. som så ja. lida nu. Mm. Han har inte drickat som vanligt folk. Ja. Vad säger de då då? Ja de blir ju så här, Tyst och blir så här svensk och börjar typ, jag Fast jag det. såg att de var, de var lite kaxiga. Jo, men, där jo men de började väl se att han var full då kanske. Ja. Och då började de bli kaxiga och började sjunga lite till dem. Fast de fick väl kanske lite alkohol i sig också. Ja, det fick de. Men det grejer det så här. Så, först fan. tänkte jag så här: ja, men vad fan, okej. Okay, alltså, du, du är ändå på restaurang. Det är inte så att du är på midsommar. Men eh, vad heter det? Och då. Sen så börjar jag tänka så här: okej, okay, vad fan vi är på en finlandsfärgia? Vad, vad förväntar folk? Jag kan ju tycka att han gjorde. Jag kan ju tycka att han. Det spred sämre stämning än vad de gjorde. Jo, men precis. Sen var det ju många andra som också var ganska runda under fötterna. Det var tragiskt att sitta där med sin man som är såhär jävla full. När kapten kom till baren ja. där, de satt ju precis vid en bar. Ja. Då ska jag ju ställas och snacka med den där kapten som ja. med ett litet barn. Så man skämdes, ja, är bara, Klockan är som alltså nio och han ja. är ju här stupfull och hon vet att han kommer att behöva det värre. Han kanske kommer att sitta i fyllcell till och med och det är hennes ansvar att och ta hand om och så är det. Då såg vi helt hon såg tom ja, hos, ut. Ja, hos, ja, hos, to ja, det var ja. sorgligt. Ja. Så vi, vi, vi festade vidare på kvällen. Vi, faktiskt, ja, vi drack ju ingenting nästan. Du, ja, ju. du, du, du, du, ja. du beställde ju en pinakolada colada åt mig. Ja, du ville så gärna ha en pina -colada. Den var inte så god som jag trodde att en pina skulle vara. Nej, den är ju lite kräver. Den är lite, krämer, den är lite mjölig ja, på något det, sätt. Det. Ja, nej, det, är det är som att kokos. Äta, liksom dricka typ mat. Alltså, ja, visst. Och så hans jävla det var ju när tröga. Men gjorde han den bra eller så. Jag, jag ville inte, inte ens se jag bara. Vi tycker gå ner. Nej, men, vi väntade ju vi... på showen, det var det. Ja, jag vände ryggen till för jag inte ville se hur dåliga. Det var han den. fick det ifrån. Nej, han typ. Det var typ det var en tapp, det var typ en tapp. Ja, typ visst. Ja, jag vet, var, var, var. Skumman öl var typ det. Ja. Nej det var ju det här avslagna glassen från frukost. Ja det var typ på riktigt gårdagens Men jag var jävligt glad över att du, att du gjorde det. För det måste vara något typ, pinsamaste att göra gå och be om en pinna colada. Så jag oh, kommer ju i showen för krappan ja, med en pinna colada det och en jävla grog i andra handen och bara gider ner. Jag måste ha sett ut som John jag är stolt, Travolta. Jag är stolt. 1977 alltså, jag är stolt. fan jag är stolt. verkligen. Äh, I alla fall så slappte ju dansen den där killen, men vi satt det ganska risigt till, det var jävla dåligt ljud, vi satt lite snett till. Oh. Och så var ju en kille där som skulle bjuda upp allt som rörde sig. Ja jäklar. Och han var ju på. Och han... Och han var ju på, det var ju så dötter döttrar ja. som var alldeles oh, unga jobbet. för att dricka som var där med sin mamma. Ja. Och han fullans kunde dansa. Ja, huvva. Så att, eh, vi klarade oss ifrån honom i alla fall, men vi fick i alla fall, vi dansade ju också till slut. Ja det det vi ju faktiskt till vår favoritorkester som också spelade den dagen. Och vi hade ju sett samma var Det var ju Han var för för dansa till. Men Lady in Red eller någonting säkert. Du är duktig med. Nej, det var säkert. Det var säkert. Eh. Men du du, du klarar inte av att jag styrde? Nej, det var ju... Jag är ju van... Roschan styrde ju mig hela ungdomen, så mm. jag är ju van med det. Men det där känns ju osoft, för det... jag vet inte varför. Vi var ju på en båt. Vi var ju på en båt. <laughs> fartyg var ja, ett fartyg. Ja, vi var på ett fartyg, så jag menar, det gungar ju. Jag vet inte var det var. Det var inte för jag mm. Men! Eh, jag tror vi fick ju i alla fall eh, lite connection med bandet. För vi var ju de som applåderade och, mm. och gjorde, tyckte att det var kul att de var där. Mm. Men eh, eh, det var ju grymma. Det var det verkligen. Det var ju samma... Sjöblandning. Ja, det var ju samma... Glada, Fast det ibland kunde de inte texterna. Nej, det var ju samma glada gäng som var från New York som var sjöng dagen efter också. Mm. På, den här kvällen också. En annan show. En annan show som inte var lika bra. Nej. Men det var bra. Det var mycket, oh, det var bra. Men den men idén, idén var otydlig. Men vi mm. såg den och det var hyfsat ja. tycker jag. Och vi, i vanlig ordning så var det ju dålig stämning i De bara, come on, come on, skrek de bara. Vi skulle typ ja, ta med var. och ingen gjorde det uppsatt satt på typ på händerna i Men ja, jag tror att den här showen var lite mer svårare att uppskatta. Ja, men då fick i alla fall en och så hade de en 20 minuters konsert. Ja, oh, jag vet. Mycket jobb, verkligen. Absolut. mycket bra kläder. Ja, det var det, verkligen. Ja. För, för, för 25 minuter var det ju väldigt ja. mycket ombyte. Ja men verkligen, hårt jobb. Till slut så var, vi väl, var det väl dags att gå och lägga sig. Eller vad vi gjorde vi sen? Ja men jag tror att det vart lite så. Vi gick väl sån upp och såg på tv. Sen så vart det väl tyst överenskommelse att nu somnar vi. Ja, så då var det dags att sova. Ja. Vi var väl uppe på dansgolvet och tittade lite grann. Var vi inte det? Jag tror inte det. Jag vet inte. Nej, vi såg Nej, jag det på tv så klart. Ja, jag tror det. Åh, oh, vi såg det där fantastiska ja, det var programmet det. som var dubbat. <laughs> det var... Och det lät ju för hemskt.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 Alltså det ja, var ju, att man inte gör, gör så i Sverige. Jag tror ja, att det är så. Jag, menar, jag tror att det där kan vara någon handikapp-tv eller någonting så här. Men det var ju så jävla tråkig gubbe som pratade. Ja, han pratade i samma röst till alla individer. Ja. Och de lappade över varandra ja. och hade ingen av dem som sa vad. Nej, och så skulle det vara någon jävla känsla och så där. Ja, det, det var ju sämst. Romantiska scener där. Det var ju en sån här i... mammafilm. Så ja, tv-film, inte biofilm. Nej, så lite dålig dåligt jord. Ja, men lite halmmark. Lite dagen på halva. Det var en österrikisk film. Österrikisk film fina vi. Ja. Men du var då en estetisk gubbe. Ja, som bara låter så där. om till hit och det var det vi satt och tittade på och så lyssnade vi väl på den där härliga radion och drack lite long drinks. så sov vi till slut. God morgon mina damer och herrar. Vi ankommer till Stockholm om en och en halv timme. Frukosten serveras på buffé och alla kart-restaurangerna och i kafeterian. Taxfri butikerna öppna till ankomsten. Vad var man hemma igen. Ja, man tittade ut genom fönstret och det var ingen skillnad. Nej, det var fan det lika dåligt väl det här. Lika tråkig hamn. Precis. Ja, vi var på väg hem i alla fall. Så vi och det ut. regnade ju. Ja, det spöregnade. Och det tog ju så jävla lång tid i den där jävla korven. Ja. Så vi satt ju och väntade så länge så länge. Och det ska man göra. Man ska sitta och vänta på båten för man får en lika. Ja, ni ute på däck och vänta. Ja. Det är som en tjocktalm som ska tömmas sig med en liten. Ja, som en tjocktalm. Man såg den här snubben också med sina döttrar igen? Ja. Ja, men just det. Mm. Han ja medelåldersmannen. Ja, men har du berättat om honom? Nej, två blonda döttrar. Nej, som vi hade sett här går omkring där. De kom in där när vi stod i tax Ja, tax, ja, ja. vid champagne. Åh, pappa kan du ta upp i mig härligt på ja. himlen? Ja. Wow, tänkte vi. Wow, wow, wow. De två svinnblonda tjejer ja. och en pappa det dömde vi. Kar. Rakt av. Ja, absolut. Men vad, fan, vad var, var, det? var det annars då? Ja, han stod men, ut och rökte med sina döttrar den söndag morgon på ett däck. Ja. I, när vi åkte. Men vi hade ju sett dem kvällen innan också när de oh, hade så varit så fej. jävla fulla. Alltså. Ja, de var två det. tjejerna som var lite yngre, de var inte inget full. Men hennes, han, den där ena av tjejerna, ja. det var ju tre tjejer, De var ju så här skitfull. Ja, hon hon, hon, alltså, hon kunde gå, ju gå, men hennes huvud, Alltså, hennes ja. nacke var ju död, ja. man knäck Han gick ju runt med henne som en liten ja. påse. Ja Head i alla fall, de, kom ju, de stod ju tillsammans med oss ute och väntade då. Ja. Ehm, kändes det kändes ju skönt. Ja, men, ja. men i alla fall så kommer vi i alla fall i land till slut. Ja. Och kommer förbi tullen glädjande. Det är inte ofta. Man hörde ju dem de pratade inne, hur vakten, hur tullvakten bara, Ja. Har du mer än alkohol och bubbla så? Jag känner bara att det kallt. Tänk om jag bara skulle ta en då. Det det man... Du och jag är du och jag. Ja, man får lämna från sig all djungelbråll, allt ja. gott och blandat på sig och de Fan. här pingvinerna. Citron och lak i stängen. Oh. Ja, få... allt, allt vad hade det? Allt varit det värre nödvändigt. Ja. Vi kommer i alla fall hem och fick äta vår goda mat. Och... Så tidigt det var skönt, ah, jag var jävlar, så det så skönt tidigt och Ja jävligt för att komma hem tidigt. Det var en hel dag man hade mm. hemma och det en regnade. Kunde lägga sig se på TV. Mm. Nej, hörni. Jag tror vi knyter ihop på så här. Jag ska Fink. i alla fall Nina drar en ros runt på sen då. Ja, men precis. Jag ska Stoppa inte gris i. Nej. Nej? jag ska lyssna på sjukhsturen eh äh... Zap på svenska. Vad tar det jävligt lugnt ska jag göra? Vi ska väl gå ut. Ska vi gå ut och klubba? Ja. Yeah, Jäkla Tommy! Ja, Nej vi säger så och eh, hoppas att ni lyssnar på oss nästa gång. Då kanske det är på ett helt annat ställe som vi pratar om. Helt då kanske det låter bra. Ja, då kanske vi kommer i form också. Eh, gå in på Facebook. Vad heter vi där? Helt loss. Helt lost facebook.se jag har ingen aning om fan det. Heter. Man går in på Facebook och så söker man på helt. Lost. Ja, man går in på Facebook som är en sida Så har vi ju en mailadress. Ja, precis. Och den är helt helt lost. Eh... Inte helt punktlost. Nej, är det så. Herregud, det här skulle vi kunna. Ja, det är pinsamt. Aj, ja. Helt punkt lost hotmail.se Alltså, se på slutet, inte kom, utan se. Eh, så skriv till oss, för fan. Du säger vi så. För mm, fan! Hej då! För spö. Herregud!